Godmorgen og velkommen til Euronvestor Morgennyheder. Det er onsdag den 5. juli, og her til morgen bliver vi klogere på, hvorfor to røde partier ikke vil bakke op om et nyt borgerforslag, der vil gøre aktiesparkonsoen mere attraktiv. Vi skal også høre om en meme hvor investorer har hantet værdiløse aktier og om en nordisk chef, der kritiserer C25-selskabet Christian Hansen. Men først skal vi høre fra Nationalbanken, der er en analyse advarer om, at rentestigningerne kan fortsætte. Du lytter til Euronvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Ved årsskiftet lå den toneangivende rente på 1,5 procent, men er i dag steget til 5 procent. Og det ser ud til, at renten kan fortsætte yderligere op efter en ny beslutning fra den europæiske centralbank. Det er meldingen fra Nationalbanken i en ny analyse. Den europæiske centralbank har siden 2015 opkøbt obligationer for omkring 5.000 milliarder euro, men er nu stoppet. Opkøbene har været med til at reducere renterne og dæmpe volatiliteten i euroområdets obligationsmarked, skriver Nationalbanken blandt andet. De mange opkøb har haft en afsmittende effekt på det danske obligationsmarked og de danske realkreditobligationer, hvor renterne er blevet holdt nede. Lise Nytoft Bagman, der er boligøkonom i Nordea Kredit, siger... Når mange gerne vil købe noget, så stiger prisen, og når man snakker realkreditobligationer, så er prisen det samme som kursen. Så Centralbanken har købt løse obligationer, og derigennem holder kurserne oppe, og en høj kurs er lige med en lav rente. Men når renterne falder på alle mulige andre obligationer rundt omkring Europa, så falder renten også på danske realkreditobligationer. Det bliver ikke Socialdemokratiet eller SF, der hjælper René Jes Jørgensen og resten af initiativtagerne bag et nyt borgerforslag i mål med at ændre aktiesparkontoen markant. Skatteordfører fra Socialdemokratiet, Anders Kronborg, siger til Jørgen Vester. Som udgangspunkt kan jeg helt klart og tydeligt sige, at et borgerforslag som det her, det kommer vigtigt at stemme for. Men det er altid ret med et borgerforslag, hvor man kan få en politisk debat og en drøftelse af tingens tilstand. Borgforslaget går ud på at fjerne loftet på den særlige investeringskonto, aktiesparkontoen, hvor man i år højst må indbetale omkring 106.000 kroner. Derudover ønsker initiativtagerne også at fjerne lagerbeskatningen, hvor man som indehaver en aktiesparkonto altså bliver beskattet med 17% af ens afkast. Lærbeskatning betyder, at man betaler skat af ens afkast, uanset om man har solgt aktier eller ej. Dermed adskiller en aktiesparekonto sig fra et traditionelt depot, da man først der bliver beskattet, når man har realiseret sin gevinst. SF skatteordfører Sigurd snap mener, at eventuelle skatteledelser skal ske på arbejde og ikke på arbejdsfri indtægter. Han siger, det er en rigtig dårlig idé. Det forslaget ligger op til, det er en skattelettelse på aktieinvesteringer og gerne hele vejen op. Vi mener, at hvis man skal let skatten, så skal man gøre det på arbejde og ikke på arbejdsfri indtægter, som det at investere i aktier er. Nogle investorer kan til tilsyneladende se værdier, hvor andre ikke øjner dem. I alt fald er der siden den amerikanske detaljkæde and Beyond gik i betalingsdansning blevet handlet teoretisk set værdiløse aktier i selskabet for 200 millioner dollar, hvilket svarer til næsten 1,4 milliarder danske kroner. Det skrev Marketwire på baggrund af Financial Times. Bed, Bad and Beyond kom i løbet af pandemien under hårdt pres, da butikkerne blev holdt lukket. Især private investorer kastede alligevel kærlighed over aktien arrangeret via online forer og handlede den op i håb om at tvinge hedgefonde, som havde sat sig på kursvalg, ud. Bed, Bad and Beyond var altså en af de akademimagter, som også talte biografkæden AMC Entertainment og videospilkæden GameStop. Efter genåbningen har Bed, Bad and Beyond kæmpet for at holde forretningen kørende, bl.a. med en kapitalindsprøjtning på 375 millioner dollar sidste år. Men de måtte fornyeligt strække våben og søge beskyttelse via en chapter 11-proces, der anvendes til at omorganisere og restrukture restrukturere en virksomhed. Typisk kommer virksomheder ud af den proces med helt nye ejere eller med så store kapital, en skud til så lave kurser, at de gamle aktionærer er stort set udvandet efterfølgende. Alligevel har investorer siden, da i snit hver dag handlede 18 millioner aktier i Bet, Bet and Beyond, mens brugere på diskussionsforummet Reddit har delt spekulative teorier om mulige turnaround-planer. Nikolaj Havgaard, direktør for Health Equity i Nomo Nordisk, langer i et indlæg på LinkedIn ud efter Christian Hansen, efter ingredienskoncernen for nogle uger siden på grund af pres for en amerikansk kunde skrottede en kampagne til støtte for LGBT+. Det skriver MarketWire på baggrund af Berlingske. Direktøren fremhæver, at det ikke er ofte, han vil kommentere andre virksomheders gøren og laden, men han kalder Christian Hansen et godt eksempel på pridewashing. På det sociale medier skriver han blandt andet. Men at læse, at det danske selskab Christian Hansen besluttede at trække sig tilbage fra offentlig at støtte LGBT, QIA -plus rettigheder og deres inklusion i virksomheden på grund af pres fra kunder og partner i USA er bare forvirrende. Efter min opfattelse er Christian Hansens beslutning ikke kun ekstremt skadelig og kynisk, det er også en stor ESG-risiko, og det er dybt bekymrende, at profit hos Christian Hansen til synladende vejer mere end principper om inklusion, mangfoldighed og LGBTQIA-plus-rettigheder. Christian Hansen ønsker ikke at kommentere Nikolaj Havgårds kritik over for Berlingske. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, Millionærklubben holder sommerferie, men at du stadig kan følge nyhederne på JørgenVester.dk i løbet af dagen. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcast.